Мисията на Земята – Изявлението на любовта Лунният период е бил космос на мъдростта. Тогава мъдростта е проникнала във всичко и го е устроила. Мисията на нашата Земя е да стане космос на любовта. Земната еволюция има за задача да обедини хората чрез силата на любовта. Силата на любовта трябва да се излее върху цялото човечество и да го отдухотвори. Първоначално хората са били свързани чрез кръвни връзки и отделният човек не се е чувствал като отделно същество, но като част от племето. Силата, която е освободила човека от тези кръвни връзки и е бил даден първия импулс на отделността, е даден от Луцифер. С първите времена на християнството е съществувала една мъдрост, която сочеше Христа като истински светлоносец. Тя е била известна под името Христос против Луцифер. Луцифер значи факел, светилник. Христос е наречен истински светлоносец, защото чрез Христа бе оправдано това, което порано не е било оправдано. Преди Христа човек още не беше озрял за индивидуалността, която Христос донесе. Импулсът за аза, даден от Луцифер преди Христа, водеше хората към разделение и отдалечаване. След Христа, който даде на аза истинския импулс, хората станаха вече готови да развият любовта, която вече свързва отделните азове. По този начин това, което Луцифер би искал да даде на човечеството, да придобие преждевременно самостоятелен аз, преди да е достатъчно озрял, за да го получи, Христос, истинският светлоносец, ни го донесе. Той му даде импулс към индивидуалността, но му даде същевременно и духовната любов, която да обедини помежду им всички човеци, които не са от едно и също семейство. Дошло е било Значи времето, човек да придобие това, което Луцифер бе искал той да придобие предварително. По този начин ние виждаме човечеството да стига до точката, която е трябвало да стигне. Които не са приели импулса на Христа като един нов импулс на световната еволюция, а са се придържали към старите импулси, те не могат да напреднат и неминуемо ще изостанат. Според законите на природата, на никоя душа не е позволено да остане невъзприемчива към напредъка на историята. Не е правилно да се казва, че всички цивилизации в основата си са дохождали до едно и също нещо. Не е без основания това, че една цивилизация се изгражда върху предходната. Нека предположим, че един човек не е пожелал да види приноса, който дава християнството. Когато той се природи в шестата раса, той не ще да получи нищо от великия принцип на Христовата любов, който принцип обединява човешките азове и ги води към човешко общество. Той не би имал в себе си друго, освен само онова, което извежда човеците към техния аз, което води към бездната, силите на разединението, на разпадането. Формата, която човек има по-настоящем, е резултат от неговата лична вътрешна дейност. Тя е отпечатък на степента на развитието на душата. Ако бихме могли да видим астралната форма, която човек е притежавал някога, ние бихме видели голямата прилика на човека с животните, а тази форма е била създадена преди още душата да слезе да работи в тялото така че вътрещите сили на душата са дали сегашния образ на човека и ако тази дейност се прекрати, той ще изпадне отново в животинската си форма. Такава ще бъде съдбата на онези, които гледат към миналото и остават назад от развитието. Те ще образуват за в бъдеще един под човешки свят, свят, намиращ се под сегашното равнище, който ще бъде свят на бездната, където човек ще има предишната си животинска форма. Така че, който. Грешка! Така че, които отхвърлят Христа и не приемат Неговия импулс на любовта, те работят както против собствения си прогрес, така и против прогреса на цялото човечество и против мисията на Земята. Те препятстват на земното развитие, защото препятстват на любовта да проникне в цялото човечество и да го одухотвори и оживотвори и по такъв начин препятстват на земното развитие да изпълни мисията си, проникването на любовта в цялата планета. Затова те сами се осъждат на израждане и деградация. Затова усилията на бялото братство са колкото се може повече хора да приемат импулса на любовта за да могат да влязат в новата култура и да се действат за реализирането на мисията на Земята, проникването на любовта по цялата планета.